Gânduri despre carte Apocalipsei de Ellen Goldwhite Capitolul 10 Apocalipsa nouă. Apocalipsa nouă cu 15 în spiritul profetic În anul 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeției a produs un interes larg. Cu doi ani mai înainte, Josias unul dintre pastorii conducători ai predicării celei de-a doua veniri, a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa capitolul 9, prezicând căderea Imperiului Otoman. După calculele sale, această putere urma să fie zdrobită în anul 1840, într-o zi din luna august, și cu numai câteva zile înainte de împlinire, el scria. Punând deoparte prima perioadă de 150 de ani, care s-au împlinit exact înainte ca de acoze să urce pe tron cu îngăduința turcilor, și ținând seama că cei 391 de ani și 15 zile au început la încheierea acelei perioade, ea se va termina la 11 august 1840, când se poate aștepta căderea puterii otomane din Constantinopol. Și lucrul acesta cred că se va produce în tocmai. Chiar la data fixată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protecția puterilor aliate ale Europei, așezându-se în felul acesta sub controlul popoarelor creștine. Evenimentul a împlinit prezicerea cu exactitate. Când acesta a devenit cunoscut, mulțimile s-au convins de corectitudinea principiilor de interpretare profetică adoptate de Miller și colaboratorii săi și un impuls deosebit a fost dat mișcării Advente. Bărbați de cultură și poziție socială s-au unit cu Miller atât în predicarea cât și în publicarea concluziilor sale, Astfel că, de la 1840 la 1844, lucrarea s-a întins cu repeziciune.